Tumani yangu ni kwamba umzima mpenze msikilizaji wavipindi vya radio Isanganiro hujambo na karibu kuifuata tarifa ya habari mchana huu kwanza mohuta sari wake Raisi wajamuhuri anayo mamlaka ya kusitisha au kubatilisha sharia ya waziri Kupitia sheria anoy, un, anoyitunga ni tathmini ya wakiri Salvatore Minani utajuzwa katika tarifa hii ya habari Baadi ya majengo ya chokiku cha Burundi ya naonekana kutokufanyua usafi huku mengine ya kiwa ya mechaka zaidi hali inawepelekea kutokutumiwa kikazi ni wakati ambapo ha, katika bajeti ya serikali chokiku kama vile nyadhi fanyinginezo hupewa pesa zaibu Ukarabati na ukuzaji Na uongozo wa jijila bujumbura Unawatahadharisha watu wanaotembea kwa mgu Kuwa watatozwa wa faini Watakapopita kwenye njia zisizo husika Kwenye barabara marufu bule vagdoli pona jungenasi, katika fahi ya habari Mengi zaidi utajuzwa Mbari kamili Raisi wajiamhuri anamamlaka ya kusimamisha au kubatilisha sheria ya waziri kupitia sheria nyingine anawitunga mwenyewe. Tathmini ya wakili bada ya raisi kutangaza rasmi kwezefuta bonase alizokuwa akifaidi mtoa tarifa anapofichua mali za kimagendo. Salvatore Minani aliebobea kwenye mambo ya sheria. Anakumbusha kuwa raisi huruhusiwa ki mamlaka na katiba kuunda sheria kada, kada wakada ila kwamba sheria inapitishwa na, na mabaraza ya bunge na seneti lazima irudishwe huko ili kubadilishwa baadhi ya vinara wa vyama vya siasa vilivyoidhinishwa kisheria wanaamini kuna maafikiano yanayohitaji kufanywa kwanza na wanavyama ili kuunda mtandao wa msemo katika kutetea maslahi ya taifa uganini na kutekeleza kwa na kutekeleza kwa namna moja sheria kwa raia Maoni ya vina rahao jana jumanne katika warsha ya jukwa la vyama vya siyasa vya nye idhini ya serikali FTP ilio fanyika kiamasa kwa vina rahao katika kuataka kuungana. Mtaala malietoa maelezo anawataka wafuasi wa vyama vya kisiyasa kuachana na mambo ya liopita ili kujenga taifa la kesho. Kamishna wa ofisi inayokusanya mapato ya serikali ya OBER anajuza kuwa ofisi anayoiongoza inakuenda kutanguliza uundaji wa vituo vingi vya kukusanya mapato tangu mua, tangu mwaka uh, tangu mwanzo wa mwaka huu ili kuwasogelea na kuwa karibu ya watoa wa ushuru. Jean Claude Manrakiza amewasilisha hayo mkoa ni Katika kukamilisha ziara yake kwenye mikoa mbali mbali kwa kusudi la ukaguzi wa utendaji kazi wa wafanya kazi wa mamlaka hiyo na changamoto zinazo kazi zao BR hati 21 za kustahiki kwa manufaa ya kanuni za uwekezaji zinazohesabiwa kwenye mtaji wa zaidi ya bilioni 354 na makadirio ya kazi 916 ndizo zilizotolewa na shirika la maendeleo ya Burundi ADB kwa ufupi katika muhula wa kwanza wa mwaka wa 2021 kwenda 2022 Akiwasilisha ripoti ya yali otekelezwa kwa kipindi hicho chano sumuaka leo jumatano, Deziree Musharite, mana jamkuu wa shirika hilo, anajuza kuwa vieti sabina vine vya muda vili tolewa. Uongozi wajijilabu jumbura unawatahadharisha wanaotembea kwa miguu kuwa bora kutekeleza njia zilizote, zilizotengwa Kwa azma hiyo mjini bujumbura. Kamishina wapolisi jimi hatungimana mea wajiji la bujumbura. Anaileza kuwa wakiwukaji watatozwa faini ili waweze kuvitilia manane. Yuwapo kutozwa faini si kipa umbele. Anatoa mfano wa watu wasiopita kwenye daraja la juu lililopo uh, kwenye barabara iliyobatizwa Boulevard Dolipona na wale wanaopiga wanaopita maeneo yaliyopendekezwa maua tumsikilize katika tafsiri ya Romwald niyo ya bivuze kile kiralo chakuzwe mafaranga wa mwanishi kandi kiri Ujienzi wa daraji lile uliharimu pesa nyingi Lakini pia ni pambo ragiji Ila ili watu kulipitia ni sawa na kuwakandamiza Wakati tunakua tunawaepusha ajari Hasa wakati magari napita pari kwa muendo kasi Kwa hiyo watu wangijifunza na kuilewa kutumia mambo ya kisasa Kesho tunaweza kupata barabara za juu Tumeamua kuadhibu kwa, kwa sababu tusipochukua hatua hawange ogopa Tunawatoza faini ndogo Lakini tunapenda kuatangazia kuwa hatuweki mbele faini Lakini kuheshimu ya lio wa laia kwa ajili ya mayendeleo. Kwa mfano barabara hii inayorekia kwenye mzungu komaro fuhon po edi nasyon zini Siku zote, mnyaka yote musimu ambua, tunapandikiza maua Je, mnyaka yote tutakuwa, tunapandikiza maua Ndio sababu watu anaitaji kujifunza na kuzitambua nyakati Maana nyakati hizi ni kupamba jeji Je, tulipambe wengine wa kanyage. Ukipandikiza maua, kesho wa ni sawa na kutumiki ya bure Utea mashuguno muusi, ejuba kayao nyanga Mimuuko uzobulikura korelo busa Nejo isanganiru, nikiboko yao Tunasikika vema kutoka mginibu bujumbura kwenye masafa ya FM 99.7 mginibu bujumbura na maineo yake lakini kwenye mia na moja inchinkati kama ukoinje ya Burundi. Bofya we we we nukta isanganiro nukta ORG. Katika ukurasa wa elimu baada ya majengo ya chuo kikuu cha Burundi yanabainika kutokufanyiwa usafi tosha na mengine yamechakaa. Mfano wa miundo ya chuo hicho Tawi la Kiridi kuna baadhi ya madarasa ambayo yaliachwa na hayatumii tena kisa uchakavu. Katika Tawi la Kamenge chuo kikuu cha Burundi daima Mgahawa watawihilo uliojengwa kwa VO sem kubwa upando wa chini, VO hivyo vili pasuka pasuka. Ni habari ya Romwald Nio yabifuze. Ukiwa inje ya jumba la makuli la bewa la kamenge, unashudia mabaki ya vio. Hali nao sobisha kuuna nao fanyika ndani. Madalasa mengi ya na viyo viliyo vunjika huku vingine vikiwa na lundo ya mavumbi licha ya kuta kuunikana kuwa imara. Jumba jipte alilopo liku hatarini kubomoka kutokana na nyufaz nazo patikana upande wa chini na yue ya jengo lenyewe. Pembeni na langi ilio kwenye kuta, madawati ndani mwake, tayari ya mevunjika. Katika mabweni, kama ya nao dada, ya kinadada, licha ya kuonekana kufanyika usafi katika zio kutazimepoteza mwonekano wa asiri. Hata hivyo, sehemu iliyo karibu na maktaba marufu Amerika anikona unakaribicho na usafi hata na bostani la maua, hali na uvotia wanao pita. Hata bewani kirili. Kwenye madirisha unapokewa na nguo kwa huko nyingine zikibadilishwa pazia kwa ajili ya kukinga mwanga wa jua na mvua kutokana na vioo vilivyovunjika. Chini ya jengo hilo la herufa tatu kuna ubao ishara kwamba lilikuwa likitumia kwa ajili ya mafunzo. Mbali na hayo kuna mabaki ya madawati, taka taka za tofauti pamoja na madimbu ya maji. Licha ya hayo mazingira ya bwawa la kuogelea kuna usafi. Kuna pia viwanja vya michezo tofauti Mwelivu wa ota nyasi. Haya najiri na mna hivo wakati katika bajeti ya Serikali kila mwaka kuna temga fedha za kukarabati majengo kama hayo. Uh, bara kabisa sana sana Romualdin hiwa bivuze katika ukurasa huo wa elimu daima lakini tuzungumzie bajet hiyo iliotengwa kwa ajili ya chokiku Nikujuze tu kwa mba chokiku Burundi kama vile nyathi fanyenginezo za inchi Hupata mwaka baada ya muingine kwenye bajet ya serikali Pesa za ukarabati. Kando ya pesa hizo, kuna taasisi na uongozo na uongozo wa chuo kikuu na kusanya mapato yanayopatikana na upatikana kupitia upangisha jinyumba na katharika. Miongoni mwa pesa hizo, zinazokusudiwa kusudiwa chuo kikuu. Chaburundi, mnakipande kinacho kusudia ukarabati wa miundombinu ya chuo kikuu. Hicho ilio hatarini. Baadi ya majengo ya chokikucha Burundi yalioko nge ya uwa la chokicho ya mechaka isivyo, kawa, isivyo kawaida. Baadi ya yaliotembelewa na wenzetu leo jumatano maineo ya buiza na rohero ya natumiwa kikazi la mengine ya kowazi. Jandoje irakoze anarifu zaidi. Madengo ya chokikuta Burundi yaliyo tembelewa siku ya jumatano na yaliyo inje ya bewa ya katika makundi maku mawili hasa hasa yale ambayo shuhuli ufanyika na yale yanayotumika kama makazi. Miongoni mwa madengo ambamo kazi mbalimbali huendeswa tulienda kwenye karakana ya usedemala ya chokikuta Burundi iliopo mutani bugiza. Inaonekana kuwa jengo hilo liko katika hali ya zamani. Kuringana na vizianzo vya habari kutuwa toka eneo hapo harakana hiyo kwa sasa inapokea kwa ajili ya kutengeneza au kukarabati vifaa vya chokikoo cha Burundi pekee pia kuna mahali hapo kanisa na kituo cha kutengeneza magari ambayo yalipa pesa kukodi chokiku zaendelea vyanzo vya za habari kutoka papo hapo pia tulitembelea majengo yaliyo katika mtaa wa Rohero hasa hasa bar model Chejeha ba iliyojulikana hapo awali kwa jina La Serke Universite ba ambayo inasimama vizuri kwa sasa kwenye barabara liobatizwa chama cha uprona kuna jengo lililo karabatiwa vizuri linalo kaliwa na shirika kama tulivyoona hatimaye tulipitia nyumba ambazo pia utumika kama malazi mtani rohero kando ya bewa la mtanga nyumba hizo ziko katika hali isiwa minika kwa jumla bathi ya madengo hayo ya mekodishwa na menge Ningine kubaki bila watu kama inavyo fibitishwa na mimea ambayo tayali imekua mbele ya nyumba hizo. Jandoje irakoze na katika kutamatisha tarifa yetu ya habari tugeuke elimu lakini huko ngozi shule ya msingi ngozi ya nne nyumba nyingi na mashamba vi hatarini kufuatia shimo kubwa lojitokeza kando ya majengu hayo mgini ngozi Walimu wanaofundisha shuleni hapo, wanaeleza kuwa jali zinaweza kutokea endapo kazi za kuliziba hazita wahi kufanyika. Wanabaini pia kuwa shimohilo liha li, kuwa hatari kwa wanafunzi wanaochezea karibu yake katika kituo cha kulinda na kutunza mazingira na kwenye utawala mkwanigozi. Wanaeleza kulifahamu swala hilo na kwamba linashogulikiwa. Na huu ndio mwishu wa tarifa ya habari mchana huu mpenzi msikile shukrani zangu za dati ni kwa Fransua Akima na mbae ameni unganisha nawe kimitambo. Kwa niaba yaote waleo sikika, Romuald ni ya bivuze na jando je irakoze. Mimi ni Omer Nduwayo. Tukutakie mchana muema. Bye.